Vi hälsar på hemma hos Nils Färlin här i Glada vänners lag i Penningby i Uppland. Jon Elvström, känd som Åsa Nisse på bio, berättar en episod om Nils Färlins första dag som anställd på Blanchteatern i Stockholm. Elvström minns när han satt på sitt stamlokus. Vi satt på det beryktade Kosmopolitet-gäng. Jag minns säkert att Wilhelm Oberg var med där på Kosmopolit. Och du kom in störtande? Och sa till mig att eh, du skulle vara med och stå i salongen och läsa en dikt varje ja. var, var kväll du var en vecka. Ja. Och så kom du in och sa att du måste ringa till Blanks. Det var den kvällen du skulle börja. Ja. Och säga att jag är sjuk, jag kan inte komma. Ja, ja jag försökte övertala Niske, men det var ju den... Så jag måste gå till slut och ringa. Till, bara för att tala med Rockhansen. Jag alltså sa att ja... Nu är det så pinsamt så att Farlin är mycket sjuk. Jag sitter hemma hos honom på sängkanten. Vad på Rockhansen så han har ju ingen telefon. Nu kan ni sitta där då. Det var en detalj som jag inte hade fäst med. Så jag sa. Ja nu är han nere i sig alla jag. Men jag är hemma hos honom och pysslar om honom. Ja så ringde jag och gick till bordet där så satt och sa. Att, Kom nu ihåg att du inte svarar om det ringer någon hit. För då ställer du mig i en pinsam situation. Ja det ringde efter några minuter, men det var till mig. Det var vår gemensamma vän Weiler Hildebrand som ringde. Mm. Han sa hur du tyckte vi skulle ha ett trevligt ikväll hemma hos mig. Kan du vara Nisse komma hem till mig? Ja, skulle vara skoja Det var vi ju alltid pigga på. Ja, och så han, har du Nisse där förresten? Ja, du kan nog få tala med honom. Så gick jag efter Nisse. Han gick fram sa, till telefon. Och Weiler sa, är Nisse, ja. Ett ögonblick, du får du tala med Rockhansen. Ja. Och så var det en dag han förstöpp. Så Nisse måste lova att komma ner på kvällen. Nu hade han... Han såg inte... Det. <laughs> Nisse ansåg inte att han hade någon presentabel kostym. Och det tyckte nog ingen av oss andra heller. Det gällde att skaffa pengar till en kostym. Vilhelm Moberg var den enda i gänget som kunde tänkas kunna uppringa kapital. Och han skickades ut och kom faktiskt tillbaka med hundra kronor. Och vi gick i en herrekupering strax bredvid. Och klädde upp nisser. Ny skjorta och slips till på köpet. Och skorna såg bedrövliga ut. Och så. Men så kommer man ihåg ett år tidigare hade han varit i en skoaffär som låg alldeles bredvid. Kosmopolit naturligtvis. Och köpte ett par skor och lämnade kvar sina gamla. Kanske de möjligen fanns kvar. Och, och såg bättre ut. Av en märkvärdig händelser så fanns de faktiskt. Kommer du ihåg det? Ja. Och de var faktiskt lite bättre. Ja, men jag var väldigt snygg. Jag du var mycket stilig då. Det var du verkligen. Årets Nobelpristagare i litteratur är fransmannen André Gide. Ivar Le Johansson ger ut geniet men några av de mest lästa böckerna i Sverige är barnböcker som Gösta Knutssons bok om Pelle Svanslös och Maja Grednos och Astrid Lindgrens Alla vi barn i Bullerbyn.